Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Филип К. Дик Специален доклад Първи, първата мисъл, която мина през главата на Андертън, когато видя младия човек, беше Долна черта – оплешивявам Оплешивявам, надебелявам и остаявам Долна черта – но не го изрече на глас Вместо това областна стола си назад, изправи се и решително заобиколи бюрото с сковано протегната гясна дуан. Ръкова се с него, усмихвайки се с пресилена сърдечност, уитулър, попита той, като се умете да накара въпроса си да прозвучи любезно, точно така, каза младежът, но за вас съмед, разбира се. Тоест, ако споделяте моята неприязън към ненужните официалности, изразът на русолявото му, Вдъхващо огромно доверие лице показваше, че той смята нещата за вече уредени. Щяха да са Ейт и Джон. Всичко щеше да тръгне в дух на сговор и сътрудничество още от самото начало. Имахте ли проблеми с откриването на сградата? Попита Андертън предпазливо, пренебрегвайки твърде дружелюбното стъпление. Долна черта, мили боже, трябваше му нещо, за което да се залови. Долна черта? Страхът го докусна и Андертън започна да се пути. Уитуър обикаляше из офиса така, сякаш вече го притежаваше, сякаш измерваше големината му. Не можеше ли да изчака ден-два, просто заради приличието, никакви проблеми, отвърна Уитуър безгрижно с ръце в чубовете. Той жадно разглеждаше дебелите папки, подредени по кръстената. Всъщност аз не идвам във вашата агенция съвсем невеж. Имам някое и друго собствено впечатление за начина, по който се управлява, пред престъпност. С леко треперещи ръце Андертън запали лулата си и как се управлява. Бих желал да знам, не е зле, каза Уитуър, всъщност даже доста добре. Андертън се вренчи в него, това е искреното ви мнение ли е? Или просто ласкателство? Уитуър срещна погледа му открито, това е единственото ми мнение. Сената е доволен от вашата работа. Всъщност, направо са във възторг, и добави, доколкото могат да бъдат възторжени едни извънредно стари хора. Андертан трепна, но външно остана невъзмутим. Макар, че това му костваше голямо усилие. Зачуди се какво ли мисли Уитлър долна черта в действителност долна черта. Какво всъщност ставаше вътре в този ниско остриган череп? Очите на младежа бяха сини, блестящи и обезпокоително умни. Уитлър беше хитрец. И очевидно имаше големи амбиции, доколкото разбирам, каза предпазливо Андертън, ще бъдете мой помощник, докато се отегля. И аз така го разбирам, отвърна другият без нито колебание, което може да стане тази година, или до година, или след 10 години, лулата в дланта на Андертън потръпна, никой не ме притиска да се пенсионирам. Аз основах, пред престъпност, и мога да остана тук толкова дълго, колкото поискам. Решението е изцяло долна черта, мое долна черта. Уитлър кимна, изражението му си оставаше все така открито. Разбира се, Андертън се насили да се по и малко, просто исках да изясним нещата, още в началото. Съгласи се, Уитлър, вие сте шефът. Каквото кажете, това е. Свит на самата искреност той попита, бихте ли могли да ми покажете организацията? Искам да се запозная с основния порядък колкото може по-скоро. Докато вървяха покрай оживените залети с жълта светлина редици от офиси, Андертън каза: Вие, естествено, сте запознат с теорията на предпрестъпността. Предполагам, че това се разбира от само себе си, зная публичната информация, отвърна Уитуър. С помощта на вашите провиждащи мутанти, вие дръзко, и успешно сте премахнали след престъпната наказателна система от затвори и глуби. Както всички ние съзнаваме, наказанието никога не е представлявало сериозна спирачка за престъпниците и едва ли би могло да бъде голяма отеха за жертва, която вече е мъртва. Стигнаха до асансьора, докато той бързо ги спускаше надолу, Андертън каза, вероятно сте доловили и основния законов недостатък на метода на предпрестъпността. Ние затваряме индивиди, които не са нарушили никакъв закон, но със сигурност ще го стоят. Заяви Уитуар обедено, за щастие долна черта не го правят долна черта, защото ние ги хващаме, преди да успеят да извършат акт на насилие. Така че самото извършване на престъплението е чиста метафизика. Ние твърдим, че са виновни. Те от друга страна неизменно твърдят, че са невинни. И в истинския смисъл на думата, те долна черта, действително долна черта са невинни. Асанциурът разтвори врати и те отново закрачиха по един жълт коридор. В нашето общество нямаме тежки престъпления, продължи Андертън, но имаме затворнически лагер, пълен с потенциални престъпници. Вратите се отвориха и затвориха и двамата се озоваха в аналитичното крило. Пред тях изникнаха внушителни камари от оборудване, рецептори на данни и изчислителни механизми, които изучаваха и преструктурираха входящия материал. А отвъд машинариите се тримата провици, почти скрити за погледа сред лабиринта от жици. Ето ги, каза Сухо Андертън, какво мислите за тях? Тримата идиоти седяха в неясния полумрък и ломотеха. Всяко несвързано изияние, всяка случайна сричка беше анализирана, сравнявана, пренареждана във вид на визуални символи, нанасяна върху стандартни перфокърти и схвърляна в различни кодирани слотове. По цял ден идиотите дърдореха, държани в плен от своите специални столове с високи облегълки, неподвижно закрепени с метални скоби, купища жици и електронни клеми. Грижата за физическите им нужди беше автоматизирана. Духовни нужди нямаха. Подобни на растения, те мърмореха, дремеха и съществуваха. Музъците им бяха притъпени, объркани, тънъщи в мъгла. Но не в мъглата на настоящето. Трите умотещи нескопосени създания със своите оголемени глави и слаби тела се взираха в бъдещето. Аналитичната апаратура записваше пророчества и докато тримата провиждащи и гиоти говореха, машините внимателно слушаха. За първи път лицето на Уитуар загуби безгрижната си самоувереност. В очите му се прокрадна израз на потрес и отвращение, смесица от срам и морален шок, не е приятно. Измърмори той, не осъзнавах, че те са толкова, размаха ръце, ровейки из ума си за подходящата дума, толкова, деформирани, деформирани и слабоумни. Съгласи се веднага Андъртън, особено момичето там. Дона е на 45 години, но изглежда на около 10. Талантът им поглъща всичко, провиждащия дял на мозъка расте, причиняйки закърняване на остатъка от челния лоб. Но какво ни интересува това? Ние имаме техните пророчества. Те ни дават това, от което се нуждаем. Те не разбират нищо от тях, но долна черта ние долна черта разбираме. Притихнал, Уитлър се приближи до апаратурата. Събра пачка карти от един слот. Това ли са имената, които са излезли? Попита той. Очевидно. Андертън намръщено взе пачката от ръцете му. Нямах възможност да ги разгледам. Обясни той, нетърпеливо прикривайки раздразнението си. Очарован, Уитулър се загледа как машината изхвърля нова карта в празния слот. Тя беше последвана от втора, и от трета. От въртящите се с бръмчене дискове излизаха карта след карта. Провидците сигурно виждат доста далеч в бъдещето. Възклик на Уитуър, виждат в доста ограничен промеждутък. Обясни му Андертън, седмица напред или най-много две. Повечето от данните нямат никаква стойност за нас, просто не са свързани с работата ни. Тях ги предаваме на съответните агенции, които път ни дават от своите данни в замяна. Всяка важна служба си има по някое мазе с капоценни долна черта маймунки, долна черта маймунки ли? Уитуър се вторачив в него смутено. А, да, разбирам. Не виждам, не говоря и така нататък. Много забавно, много долна черта, уместно долна черта. Андертън машинално събра новите карти, изхвърлени от въртящия се механизъм, някои от тези имена ще бъдат напълно отхвърлени. А повечето от останалите се отнасят за древни престъпления, кражби, укриване на данъци, телесни повреди, грабежи. Както, сигурен съм, знаете, предпрестъпност намали броя на углавните престъпления с 99,8%. Иятко попадаме на истинско убийство или държавна измяна. В края на краищата, нарушителят знае, че ще го задържим в затворническия лагер цяла седмица, преди да има възможността да извърши престъплението, кога за последен път е било извършено истинско убийство, попита Луи преди пет години, каза Андертен с гордост в гласа. Как се случи, престъпникът избяга от отрядите ни. Разполагахме с името му. Всъщност разполагахме с всички подробности за престъплението, включително името на жертвата. Знаехме точния момент, мястото на планирания акт на насилие. Но въпреки всичко, той успя да го извърши. Андертън свира мене. В края на краищата не можем да хванем всички, той запремята картите в ръце, но хващаме повечето. Едно убийство за пет години. Увереността на Уитлър се връщаше, доста впечатяващ рекорд. Нещо, с което можете да се гордеете. Андертън каза тихо, долна черта, наистина долна черта се гордея. Разработих тази теория преди 30 години, в унези дни, когато егоистите мислеха само за един бърз удар на борсата. А аз съзвях нещо полезно за закона, нещо с огромна социална стойност. Той бутна пачката карти в ръцете на Лоли Пейдж, неговия подчинен, отговарящ за маймунския сектор, провери кои от тях ни трябват, каза му той, използвай собствената си преценка. Когато Пейт изчезна с картите, уитърка се замислено, това е голяма отговорност, така е, съгласи се Андертън, ако допуснем един престъпник да избяга, както направихме преди 5 години, на ни ще тежи човешки живот. Ние носим цялата отговорност, ако сгафим, някой умира, с горчевинато издърпа нови три карти от слота. Обществото разчита на нас, а някога изкушава ли сте се да, уитур се поколеба, искам да кажа, някои от хората, които прибирате, сигурно ви предлагат големи суми. Безполезно е, дубликати на всички карти и излизат в главния щаб на армията. За проверка и контрол, те могат да ни държат потоко непрекъснато, ако пожелаят. Андертън хвърли бегал поглед на горната карта, така че дори да искахме да приемем. Той млъкна и устните му се изпънаха. Какво има, попита Луи Туър с любопитство. Андертън внимателно на горната карта и я прибра в чоба си. Нищо? Избъбри той. Абсолютно нищо. Резкостта в гласа му накара Уитур да се изчерви. Вие всъщност не ме харесвате, отбеляза той, вярно, призна Андертън, не ви харесвам. Но, не можеше да повярва, че изпитва такава неприязан към младия човек. Това изглеждаше невъзможно, долна черта беше долна черта невъзможно. Нещо не бе наред, замаян, той се опита да успокои объркания си ум, върху картата стоеше неговото име. На първия ред, вече обвинен бъдещ убиец. Според кодираните дупчици комисарият на предпрестъпност, Джона Андертън щеше да убие човек, и то през следващата една седмица. С абсолютна, непоклатима обеденост той не можеше да го повярва. Две, във външния офис стоеше слабичката и привлекателна млада жена на Андертън, Лиза. И говореше с Пейдж. Тя се бе увлекла в остра и жива политическа дискусия и се озърна съвсем бегло, когато Уитлър и съпруга ти влязоха. «Здравей, скъпа», каза Андертън. Уитлър запази мълчание, но гледите му очи проблеснаха леко, когато се спряха на тъмнокосата жена в нейната стегната полицейска униформа. Лиза в момента беше изпълнителен служител на предпрестъпност, но Уитлър знаеше, че някога бе била секретарка на Андертън. Забелязвайки интереса, изписан върху лицето на Уитолър, Андертън муъкнах и се замисли. За да се постави картата в машината, бе нужен вътрешен съучастник, някой тясно свързан с предпрестъпност, който да има достъп до аналитичното оборудване. Не изглеждаше вероятно ли за да е замесена в това. Но възможността съществуваше. Разбира се, конспирацията би могла да е широкомащабна и сложно изпипана и да включва много повече от една фалшива карта, вмъкната някъде по линията. Може да бяха барникали из оригиналните данни. Всъщност нямаше начин да се определи откъде е започнало подправянето. Хладен страх премина през него, когато започна да осъзнава възможностите. Първоначалният му импулс – да изтърбуши машината и да премахне цялата информация. Беше безнадъжно примитивен. Вероятно записите щяха да съвпадат с картата. Така само щеше да се уличи още повече. Разполагаше приблизително с 24 часа. След това от армията щяха да проверят техните карти и да открият несъответствието. Щяха да намерят дубликата на картата, която бе присвоил. Той притежаваше само едно от двете копия което означаваше, че преганатата карта в джоба му можеше със същия успех да си лежи върху бюрото на Пейдж пред очите на всички. От улицата се разнесоха сирените на полицейски коли, поемащи на рутинните си обиколки. Колко ли часа щяха да изтъкат, преди някоя от тях да спре пред долна черта неговия долна черта дом? Какво има, скъпи? Попита го спокойно Лиза. Изглеждаш все едно си видял призрак. Добре ли си, напълно, уверия той. Лиза сякаш внезапно забеле за в нея възхитен поглед на Ето и този господин ли е новият ти сътрудник, скъпи, попита тя. Андертън предпазиво и представи своя нов помощник. Лиза се усмихна в приятелски поздрав. Дали между тях напремина някакво скрито взаимно разбиране? Не можеше да определи, божичко, започваше да подозира всички, не само жена си и Уитуър, а и дозина членове на собствения си персонал, от Нью Йорк ли сте? Попите Лиза, не, отвърна Уитлър, по голямата част от живота си прекарах в Чикаго. Отседнал съм в хотел, един от големите хотели в центъра. Чакайте, имам името му записано на картичка някъде тук. Докато той смутено ровеше из джобовете си, Лиза предложи, може би ще се съгласите да вечеряте с нас. Предстои ни да работим в тясно сътрудничество и наистина мисля, че трябва да се опознаем по-добре. Сепнат, Андертън отстъпи назад. Каква беше вероятността, дружелюбието на жена му да е невинно, случайно. Уитлър щеше да се намира около него през целия остатък от деня, а сега имаше извинение да го придружи и до дома му. Дълбоко разтревожен, той импулсивно се завъртя и тръгна към вратата. Къде отиваш, попита за шемета на Лиза, връщам се в маймунския сектор, каза и той, искам да провери отново някои доста задачаващи записи, преди армията да ги види. Озова се в коридора, преди тя да успее да измисли приемлив повод да го спре. Бързо стигна до площадката в далечния край. Вече се спускаше по външните стълби към тротоара, когато Лиза го настигна запъхтена. Какво те прихваща? Мътните го взели, тя сграбчи ръката му и бързо се озова пред него. Долна черта усетих долна черта аз, че си тръгваш. Възкликна, преграждайки пътя му, какво ти става? Всички те помислиха за тя се запана. Искам да кажа, държи се много особено. Хората сновеха около тях обичайната следобедна тълпа. Без да им обръща внимание, Андертън откупчи пръстите на жена си от своето рамо. Изчезвам, каза той, докато още има време. Но защо натопили са ме, умишлено и злонамерено. Онази твар е тук, за да ми вземе работата. Сенатът се опитва да го използва за се добере до мен. Лиза се вторъч че объркано в него, но той изглежда толкова мил младеж, мил като усойница. Смайването на Лиза премина в неверие, не го вярвам. Скъпи, цялото това напрежение, на което си подложен, усмихвайки се несигурно, тя заекна, не изглежда правдоподобно, ето и Туар да се опитва да те натопи. Така как би могъл, дори да искаше. Със сигурност ет не би, е, така му е името, нали? Кафявите и очи проглеснаха в стъписано. Бурно негодование, небеса, ти подозираш всеки го. Май си убеден, че съм замесена по някакъв начин в това, нали? Той се поколеба, не съм сигурен. Тя пристъпи поблизо до него, в очите и се четеше обвинение. Лъжеш. Наистина го вярваш. Може би действително трябва да се махнеш от тук за няколко седмици. Отчаяна се нуждаеш от почивка. Цялото това напрежение и травмата от постъпването на този младеж... Държиш се параноично, не го ли осъзнаваш, някой да заговорничи срещу теб. Кажи, разполагаш ли с някакво реално доказателство? Андертън извади портфейла си и измъкна сганатата карта. Разгледай това внимателно, рече той, протягайки я към нея. Цветът се оттече от лицето й и тя нададе малко дрезгаво, сухо ахване. Нещата очевидно са нагласени, каза и Андертън са възможно най-равния си тон. Това ще даде на Уитлър законен претекст да ме отстрани веднага. Няма да е необходимо да чака, докато се оттегля, после добави мрачно, знаят, че мога да искам още няколко години, но, това ще служи край на системата за проверка и контрол. Пред вече няма да е независима агенция. Сенатът ще започне да управлява полицията, а след това, устните му се стегнаха, ще погълнат и армията. Е, отстрани изглежда доста логично. Долна черта, разбира се, долна черта, че съм изпълнен свръхждебности и негодование към Уитуър. Долна черта, разбира се, долна черта, че имам мотив. Никой не обича да бъде заменен от по-млад и да бъде захвърлен на бонището. Всичко изглежда наистина правдоподобно, само дето аз нямам ни най-малко желание да убивам Уитуър. Но не съм в състояние да го докажа. Така че, какво бих могъл да направя? Лиза безмолно поклати глава. Пребледняла като платно. не, не знам. Скъпи, само ако, сега, каза яско Андертън, отивам вкъщи да си опаковам багажа. Това са кажи речи най-дългосрочните планове, които мога да правя в момента. Наистина ли ще, ще опиташ да се укриеш, да? Ако трябва, чак на колониалните планети в съзвездието Кентавър. Такива неща са правени успешно и преди, освен това имам 24 часа преднина. Той се завъртя решително, връщай се вътре. Няма смисъл да тръгваш в мен, мислиш ли, че бих го направила, попите ли задрезгаво. Стъпи са, Андертън се вренчи в нея, а не били. След това с удивление промърмори, не, виждам, че не ми вярваш. Все още смяташ, че съм си въобразил всичко това. Той и аз котик пръст в картата, дори при това доказателство ти все още не си убедена, не, съгласи се бързо Лиза, не съм. Ти не си я разгледал достатъчно подробно, скъпи. Върху нея не стои името на Еду Итуар. Изпълнен с недоверие, Андертън взе картата от нея. Никой не твърди, че ще убиеш Еду Итуар. Продължи бързо лизът, стънък, несигурен гласец. Картата долна черта трябва долна черта да е изтиска, разбираш ли. И няма нищо общо с Ед. Той не плете заговори срещу теб, нито пък някой друг. Твърде объркан, за да отговори. Андертън стоеше, изучавайки картата. Тя беше права. и не бе записан като жертва. На петия ред машината от четиво беше напечатала едно друго име. Леополд Каплан той сковано прибра картата в джоба си. Никога през живота си не бе чувал за този човек. Три къщата бе студена и безлюдна и Андертън почти незабавно се зае с приготовленията за своето отпътуване. Докато събираше багажа, безумни мисли се стрелкаха през съзнанието му. Възможно беше да греши за Уитуър, но как можеше да е сигурен? Във всеки случай конспирацията срещу него бе далеч по-сложна, отколкото си мислеше. В цялостната картина Уитуър можеше да е само незначителна марионетка, движена от някой друг, от някоя далечна, неясна фигура, само смътно межаляеща се на заден фон. Беше грешка, че показа картата на Лиза. Без съмнение тя щеше да я опише подробно на Уитуър. Андертън никога нямаше да се измъкне от земята, нямаше да има шанс да разбере какъв би бил животът на някоя планета по границата. Докато бе заед с тези си мисли, зад него изкърца дъска. Той се извърхи от леглото, стиснал едно износено скиовско яке, за да се озове срещу дулото на сиво синка в апистолет. Не ви отне много време, каза Андертън, взирайки се с горчевина в набития мъж с тиснати устни, облечен в кафя в шинел. Който държеше оръжието в облечената си в ръкавица ръка, тя изобщо ли не се поколеба? Лицето на натрапника остана безизразно, не знам за какво говорите, каза той, елате с мен. Стреснат, Андертън остави якето, вие не сте ли от моята агенция? Не сте ли полицай? Въпреки изненаданите му протести, той беше изблъскан от къщата към една чакаща лимузина. Незабавно трима тежко въоръжени мъже го обградиха. Вратата се затрашна и колата се устреми по шосето навън от града. Безстръсни издържани, лицата около него се поклащаха от движението на ускоряващия се автомобил, докато мрачните поля прилитаха покрай тях. Андертън все още непрасно се опитваше да схване смисъла на ставащото, когато колата стигна до изровен черен път, сви по него и се спусна в тъмен подземен гараж. Някой изрева заповед. Тежката метална врата се спусна с тържене и на тя замъждукаха светлини. Шофьорът изключи двигателя, ще съжалявате за това, предупреди ги Андертън с от глас, докато го извличаха от колата. «Осъзнавате ли кой съм аз?» «Осъзнаваме», каза мъжът в кафявия шинел. Под дулото на пистолет Андертън бе поведен нагоре по стълбите, от влажната тишина на гаража към покрит с дебели килими коридор. Очевидно се намираше в луксозна част на резиденция, построена в опустошената от войната провинция. В далечния край на коридора той различи стая, кабинет, чието стени бяха покрити с книжни лавици, обзаведен просто, но съвкус. В кръга от светлина, хвърлян от лампата, с лице от части скрито в сенките, седеше и го чакаше един напълно непознат мъж. Когато Андертън се приближи, мъжът нервно постави на носа си чифточила без рамки – Захлопна калафа им и влажни сухите си устни. Беше възрастен, може би на 70 или повече години, а под мишница държаше тънко сребърно бестунче. Фигурата му бе слаба и жилава, а позата – странно скована. Малкото коса, която имаше, бе сиво кафява, грижливо пригладен реал с неутрален цвят над бледия, в череп. Само очите му изглеждаха наистина живи, това ли е Андертън? Запите той кисело, обръщайки се към мъжа в кафявия шинел, откъде го прибрахте, от дома му, отвърна другият, Събираше си багажа, както и очаквахме. Мъжът зад бюрото видимо трепна, събирал си багажа, той свали очилата и лязко ги прибрав лъфа, слушай, рече без на Андертън, какво ти става? Да не си безнадежно, лут. Как можеш да убиеш човек, когато никога не си виждал? Старецът внезапно осъзна Андертън. Беше Леополт Каплан. Първо аз искам да ви попитам нещо. Контрира бързо Андертън. Осъзнавате ли какво правите? Аз съм полицейски комисар. Мога да ви затворя за 20 години. Щеше да продължи, но връхлетялото го внезапно удивление го накара да спре. Долна черта откъде разбрахте долна черта? Запита той настойчиво. Ръката му неволно се плъзна в джоба, където се спотайваше с ганатата карта. Няма как да го узнаят в следващите, не бях уведомен от вашата агенция, намеси се Каплан с гневно нетърпение. Фактът, че никога не си чувал за мен, не ме изненадва особено. Леополд Каплън, генерал от армията на Западния федеративен съюз, с неохота той добави, в оставка от края на англо-китайската война, след разпускането на АСФС. Беше логично, Андертън подозираше, че армията обработва своите дубликати от картите незабавно, заради собствената си безопасност. Отпускайки се до някъде, той попита, е, Заловихте ме, сега какво, очевидно, каза Каплан, няма да ви убия, защото това щеше да се появи на някоя от тези жалки картички. Любопитен сте ми, струва ми се невероятно, че човек с вашето положение може да замисли хладнокръвно убийство на напълно непознат. Тук трябва да се крие нещо повече. Честно казано, озадачен съм. Ако това беше някаква полицейска стратегия, той тънките си рамене, със сигурност нямаше да допуснете дубликатът на картата да стигне до нас, освен ако, предположи един от мъжете, не е умишлено подхвърлена. Каплан дигна блестящите си птичи очи и се вренчи изпитателно в Андертън. Какво можете да ни кажете вие? Точно така е, рече Андертън който бързо бе осъзнал предимството от това да изложи откровено каквото сняташе за истина. Предсказанието на картата е било умишлено изфабрикувано от заговорници в полицейската агенция. Подготвят картата и ме натопяват. Това автоматично ме освобождавал поста ми. Моят помощник поема нещата и заявява, че е предотвратил убийството с обичайната за предпрестъпност, ефективност. Излишно е да споменавам, че убийство или намерение за убийство изобщо не съществува. Съгласен съм, че убийство няма да има, потвърди зловещо каплан. Ти ще се намираш в ръцете на полицията. Смятам лично да се погрижа за това. Ужасен, Андертън запротестира, ще ме върнете там. Ако ме арестуват, няма да мога да докажа. Не ми пука какво ще докажеш или няма да докажеш. Прекъсна го, каплан. Единственото, което ме интересува, е да те отстраня от пътя си. И добави студено, заради своята собствена безопасност, той се глъпваше да бяга, отбеляза един от мъжете. Точно така, каза Андертън, потейки се, веднага щом ме пипнат, ще ме пратят в затворническия лагер. Уитур ще поеме агенцията, ще сложи ръка на всичко, лицето му помръчня, включително и на жена ми. Те очевидно действат заедно, за миг, каплан като че ли се поколеба, възможно е, призна той, загледан в Андъртън. После и глава, не мога да рискувам. Ако това е постановка срещу теб, съжалявам. Но това просто не ми влиза в работата. Той се усмихна леко, все пак желая ти късмет, а на мъжете каза, откарайте го в сградата на полицията и го предайте на най-високопоставения служител. Той спомена името на действащия комисар и зачака реакцията на Андертън. Уитлър, повтори като ехо Андертън, изпълнен с недоверие. Все още усмихвайки се леко, каплан се обърна и натисна бутона на намиращия се в кабинета радиоапарат, Уитлър вече е поел поста. По всичко личи, че хубаво ще раздуха цялата работа. Разне се се кратък статичен шум, а след това внезапно радиото загърмя в стаята, мощен школван глас, четещ предварително приготвено съобщение. Предупреждават се всички граждани да не дават убежище и по никакъв начин да не съдействат на този крайно опасен човек. Необичайното обстоятелство се избягал престъпник, намиращ се на свобода и разполагащ с възможността да извърши акт на насилие, е уникално за нашето съвремие. Затова всички граждани се уведомяват, че действащите все още законови постановления подвеждат под отговорност всяка личност, отказала пълно сътрудничество на полицията в нейната дейност по залавянето на Джон Алисън Андертън. Повтаряме. Служба, предпрестъпност към Западното федеративно правителство се намира в процес на локализиране и обезвреждане на своя бивш комисар, Джон Алисън Андертън, който чрез методите на предпрестъпната система е обявен за потенциален убиец и като такъв губи правото си на свобода и всички свързани с нея привилегии. Не му отне много време. Промърмори ужасено Андертън. Каплън Штрат на радиото и гласът замлъкна. Лиза сигурно е отишла право при него. Предположи Андертън горчиво, защо му е дечака, попита така плън. Ти си показал ясно намеренията си, той кимна към мъжете, откарайте го обратно в града. Не се чувствам спокоен, когато е толкова близо до мен. В това отношение си приличаме с комисаро Итуар. Искам да бъде обезвреден колкото може по-скоро. и вий студент, студен, ситен дъжд се сипеше по паважа, докато голата се движеше по тъмните улици на Нью-Йорк към сградата на полицията. Влез му в положението. Каза един от мъжете на Андертън, на негово място ти щеше да действаш също толкова решително. Начумерен и сърдит, Андертън се взираше право напред. Както и да е, продължи мъжът, ти си само един от многото. Хиляди хора отиват в онзи затворнически лагер. Няма да си самотен. Всъщност, може и да не искаш да си тръгваш. Андертън безпомощно наблюдаваше пешеходците, бързащи по мокрите от дъжда тротуари. Не изпитваше силни емоции, само надигаща се умора. Уни хвърли поглед към номерата на уличните табелки. Приближаваха полицейския участък, изглеждал Уитуар знае как да се възползва от всяка възможност. Отбеляза разговорливо един от мъжете. Виждал ли си го някога за кратко, отвърна Андертън. Искал е да ти вземе работата, и те е натопил. Сигурен ли си в това? Андертън изкриви лице в гримаса. Какво значение има, просто бях любопитен, мъжът го изгледа апатично, значи ти си бившият полицейски комисар. Хората в лагера ще се зарадват да те видят. Сигурно те помнят, без съмнение, съгласи се Андертън, Уитлър определено не си губи времето. Каплан е късметлия, че, пред престъпност, се управлявало такъв способен ръководител, мъжът изгледа Андертън почти умоляващо, ти наистина си убеден, че е заговор, а... Разбира се, не би пипнал и косам от главата на каплан. За първи път в историята, пред престъпност, греши, невинен човек е набеден несправедливо от една от онези карти. Може би е имало и други невинни, нали, напълно е възможно, призна Андертън равнодушно. Може би цялата система ще рухне. Ти със сигурност няма да извършиш убийство, а може би никой от тях не би го направил. Затова ли каза на каплан, че искаш да останеш на свобода? «Надяваше се да докажеш, че системата греши. Мога да те изслушам, ако ти се говори за това. Друг мъж се приведе към него и попита, между нас да си остане. Наистина ли има нещо вярно в това за заговора? Наистина ли са те натопили?» Андертън въздъхна. В момента и самият той не бе сигурен. Може би беше впринчен в един затворен, безцелен времеви кръг, без смисъл и без начало. Всъщност, бе почти готов да приеме, честа на жертва на невротична фантазия, предизвикана от умора и раздуха на от нарастващата му несигурност. Бе готов да се предаде без съпротива. Огромният товар на изтощението легна отгоре му. Той се бореше срещу невъзможното, и всички карти бяха срещу него. Острият писък на гуми го събуди от апатията. Шофьорът бясно се бореше да запази контрол върху колата, напъвайки до край кормилото и блъскайки по спирачките, защото един масивен камион за хляб бе изкочил от мъглата и пресичаше напреко плътното пред тях. Ако вместо това бе дал газ, можеше и да се спаси. Но той осъзна грешката си прекалено късно. Колата поднесе, наклони се, поколеба се за един кратък миг, след което се вляза челно в камиона за хляб. Седалката по Андертън се надигна и го запрати с лице срещу вратата. Внезапна, непоносима болка избухна в мозъка му и той остана да лежи пъшкайки, като се опитваше вяло да се изправи на кръка. От някъде слабо се донасеше пръщенето на огън, късче с къщосияние премигваше сред кълбетата мъгла, процеждащи се в смъткания корпус на колата. Чи в ръце се протегнаха към него отвън. До него бавно достигна осъзнаването, че го измъкват през дупката, която преди беше врата. Една тежка подложка от седалка беше избутана безцеремонно встрани и изведнъж той се озова на крака, облегна тежко на една тъмна фигура, която го поведе към сенките на близката тясна уличка. В далечината завиха полицейски сирени Ще оживеш и стърга в ухото му нисък, напрегнат глас. Беше глас който не бе чувал преди, непознат и остър като дъжда, който пръскаше в лицето му. Чуваш ли какво ти казвам, да, потвърди Андертан. Подръпна безцелно разкасания ръка в наризата си. Порязаната му буза започваше да тупти. Объркан, той се опита да се ориентира, ти не си. Спри да говориш и слушай, мъжът беше набит, почти дебел. Едрите му ръце държаха Андертън под на мократа тухля на стена на сградата, извън обсега на дъжда и проблясващата светлина на горящата кола. Трябваше да го направим по този начин, каза той. Това беше единствената възможност. Нямахме много време. Мислехме, че Каплан ще те задържи по-дълго в дома си. Кой си ти, успя да изрече Андертън. Мокрото, набраздено от дъжда лице се изкриви в нерадостна усмивка, казвам се Флеминг. Пак ще се видим. Имаме около 5 секунди, преди полицията да се появи. След това отново се връщаме на изходна позиция. Андертън усети, че набутват в ръцете му плосък пакет. Тук има достатъчно мангизи, за да се измъкнеш. Плюс пълен комплект документи. Ще се свързваме с теб от време на време. Усмивката на мъжа се разшири и премина в нервен кикот, докато докажеш правотата си. Андертън примигна. Значи наистина е постановка. Разбира се, мъжът остро изруга. Не ми казвай, че са те накарали да им повярваш, мислех, на Андертън му бе трудно да говори. Един от предните му зъби изглежда се клатеше, неприязан към уитуър, изместен, жена ми и по млад мъж, естественото негодование, не се залъгвай, каза другият, не си толкова глупав. Цялата тази работа е внимателно изпипана. Те контролираха не... нещата през цялото време. Картата бе нагласена да изскочи в деня, когато се появи уитуър. Първата част вече премина според техния план. Уитлър е комисар, а ти си преследван престъпник, кой стои за това, жена ти. Главата на Андертън се замая, сигурен ли си? Мъжът се изсмя, можеш да заложиш живота си, озърна се бързо, ето я и полицията. Тръгни по тази уличка, хвани автобус, иди в бедняшките квартали, найми си стая и си вземи дебела купчина списания за запъване на времето. Купи си други дрехи, достатъчно си умен, за да се грижиш за себе си. Не се опитвай да напуснеш земята. Наблюдава целият вътрешно-системен транспорт. Ако успеш да се покриеш за следващите седем дни, си спасен. Кой си и ти, попита Андертън. Флеминг го пусна. Преквазливо се приближи до ъгъла на уличката и надникна иззад него. Първата полицейска кола се бе появила на мокрия паваж. Двигателят и бръмчеше металически, докато тя с подозрение пълзаше към тлеещите останки, представлявали доскоро колата на Каплан. Мъжете сред ламарините вяло се размърдаха и започнаха да се измъкват мъчително през плетеницата от стомана и пластмаса навън под студения дъжд, мисли за нас като за защитна организация, каза Тихо Флеминг, а закръгленото му, безизразно лице блестеше от влагата, нещо като полицейска част, която наблюдава полицията. За да сме сигурни, добави той, че всичко върви както трябва. Едрата му ръка се стрелна напред. Андертън политна, блъснат назад и почти падна в сенките. Сред влажните боклуци, покрили земята, тръгвай, каза остров Флеминг и не губи пакета. Докато Андертън залиташе опипун към далечния край на уличката, до него стигнаха последните думи на мъжа. Разгледай внимателно съдържанието му и може би все пак ще оцелееш. ВИ-картите за самоличност го описваха като Ернест Темпъл, безработен електротехник, получаващ же седмична социална помощ от штата Нью Йорк, с жена и 4 деца в Бъфало и по малко от 100 долара в банковата си сметка. Една покрита с петна от подзелена карта му даваше разрешение да пътува и да няма постоянен адрес. Човек, който търси работа, трябваше да пътува. Можеше да му се наложи да измине дълъг път. Докато се возеше през града в почти празния автобус, Андертън разучи описанието на Арнест Темпъл. Очевидно картите бяха изработени специално за него, защото всички мерки съвпадаха. Малко по-късно, той се замисли за отпечатъците от пръсти и модела на мозъчните вълни. Те едва ли щяха да издържат на сравнение. Тази пачка карти щеше да го прекара само през най повърхностна проверка. Но все пак беше нещо. А с картите за самоличност имаше и 10 000 долара в банкноти. Той прибра парите и картите под жубовете си, след това се зае с преднато напечатаното съобщение, в което те бяха увити. В началото не разбра нищо от него. Дълго време го изучаваше озадачено. Долна черта – съществуването на мнозинство логично предполага наличието на съответно мълцинство. Долна черта – автобусът навлезе в обширните беднишки квартали. Километри запусната земя, изпълнена с ефтини хотели и паянтови жилища, изникнали след масовото опустошение на войната. Той забави ход и спря, и Андертън се изправи. Няколко пасажери лениво изгледаха с лязаната му буза и разпокасаните дрехи. Без да им обръща внимание, той слезе на мокрия от дъжда тротуар. Интересът на хотелския чиновник се ограничаваше единствено до прибирането на дължимата сума. Андертън се изкачи по стълбите на втория етаж и влезе в тясната, миришеща на муха от стая, която сега му принадлежеше. С облегчение заключи вратата и пусна шторите на прозорците. Стаята беше малка, но чиста. Легло, скрин, стенен календар, стол, лампа, радиус процед за пъхане на монети. Той пусна една и се тръщна тежко на леглото. Всички главни станции предаваха полицейския бюлетин. Беше необикновен. Вълнуващ, нещо непознато на днешното поколение. Избягал престъпник. Обществото жадно се интересуваше. Този човек е използвал предимството на високия си пост, за да се измъкне на време, казваше говорителят с професионално възмущение. Поради своята високопоставеност той е имал достъп до предварителните данни и оказаното му доверие му е позволило да избегне нормалния процес на разкриване и отстраняване. По време на своята служба той е използвал властта си, за да изпрати безброй потенциално виновни личности в затвора, спасявайки по този начин живота на невинни жертви. Този човек, Джон Алисън Андертън, е участвал в самото създаване на предпрестъпната система, предварителното разкриване на престъпниците с предпазна цел, благодарение на гениалното използване на провиждащи мутанти, умеещи да предсказват бъдещи събития и да предават устно тези данни на аналитична апаратура. Тези три мапровици са своята жизненоважна функция. Гласът заглахна, когато той напусна стаята и влезе в малката баня. Там смъкна съкото и ризата си и пусна топлата вода в мивката. Започна да мие порязаната си буза. От магазинчето на ъгъла беше купил йоп и лепенки, бръснач, гребен, четка за зъби и някои други дреболии, от които се нуждаеше. Възнамеряваше на следващата сутрин да намери магазин за дрехи втора употреба и да се снаби с по подходящо облекло. В края на краищата сега беше безработен електротехник, а не пострадал при инцидент полицейски комисар. В съседната стая радиото продължаваше да гърми. Възприемайки подсъзнателно говореното, той стоеше пред пукнато огледало и разглеждаше един с чупен зъб. Системата от трима провици е основана на компютрите от средата на нашия век. Как се проверяват резултатите в един електронен компютър? Като данните се подадат на втори компютър с идентична конструкция. Но два компютъра не са достатъчни. Ако всеки компютър стигне до различен отговор, не е възможно да се определи кой от тях е верният. Решението, основано на внимателно изучаване на статистическия метод, е да се използва трети компютър, с който да бъдат сравнявани и резултатите на първите два по този начин се получава така нареченият доклад на мнозинството. С доста голяма вероятност може да се предположи, че наличието на съответствие между два от трите компютъра показва кой от различните резултати е правилен. Не би било правдоподобно два компютъра да достигнат до еднакви неверни решения. Андертън изпусна кърпата, която стискаше, и се втурна в другата стая. Наведе се разтреперан, за да улови гърмящите от радиото думи. Единодушието на тримата провици е желателно, но рядко срещано явление, обяснява временният комисар Оитуар. Много по-често се получава съвместен доклад на мнозинството на два мулпровиците, наричан още преобладаващ доклад, плюс леко различаващ се от него, обикновено по отношение на времето и мястото, доклад на младсинството на третия мутант, известен като специален доклад. Това се обяснява с теорията за долна черта – множественото бъдеще – долна черта. Ако съществуваше само един времеви поток, информацията от предвижданията би била безполезна, тъй като нямаше да съществува никаква възможност тя да бъде използвана за промяна на бъдещето. В работата на служба – пред престъпност – ние на първо място трябва да предположим. Андертан закрачи и стаята като луд. Доклад на мнозинството, само двама от провиците бяха стигнали до съгласие за материала, послужил за издаването на картата. Това беше смисълът на съобщението, поставено в пакета. Докладът на третия провидец, докладът на мълцинството, специалният доклад, той имаше някакво значение. Защо? Часовникът му показа, че минава полунощ. Пейч нямаше да е на работа. Нямаше да се върне в маймунския сектор до сутринта. Това беше крехка възможност, но рискът си заслужаваше. Може би Пейдж теше да го прикрие, а може би не. Но той трябваше да опита. Трябваше да види специалния доклад. Вие между и един час от рупаните с метолици гъмжаха от хора. Той избра това време, най-оживената част от деня, за да се обади. Като се спря на телефонна будка в претъпкан с клиенти голям магазин, Андертън познатия номер на полицията и зачака, Притиснал студената слушалка към ухото си. Преднамерено бе избрал аудио, а не видеоканала. Въпреки, че носеше дрехи втора ръка и бе опърпан и небръснат, можеха да го разпознаят. Администраторката бе нова. Той предпазливо даде вътрешния номер на Пейдж. Ако Уитуар бе започнал чистки сред персонала и поставяше навсякъде свои хора, можеше да се окаже, че разговаря с напълно непознат «Ало», прозвуча грубият глас на Пейдж. Облекчен, Андъртън се озърна. Никой не му обръщаше внимание. Купувачите се шляеха между стоките, заети с ежедневните си дела. Можеш ли да говориш? попита той. Или си заед? Настъпи миг тишина. Можеше да си представи добродушното лице на Пейдж, разкъсвано от несигурност, докато трескаво се опитва да реши какво да прави. Накрая дочу колебливите му думи. Защо се обаждаш тук? Пренебрегвайки въпроса, Андертън каза, не познах администраторката. Нов персонал, нов новеничък, потвърди Пейт с приглушен тънък гласец, големи промени стават тия дни. И аз така чух, после Андертън напрегнато попита, а как е твоята работа? В безопасност ли си за сега, изчакай малко, слушалката бе оставена и до охото на Андертън достигнаха глухи звуци от стъпки. Последва ги бързо затръшване на врата. Пейдж се обади отново, сега можем да разговаряме по спокойно, каза той дрезгавал, колко поспокойно, не особено. Къде си? Размотавам се из Сентрал парк, рече Андъртън, радвам се на слънцето, доколкото можеше да прецени. Пейдж бе отишъл да се увери, че подслушващото устройство си е на мястото. В момента отряд на въздушната полиция вероятно беше на път, но той бе дължен да опита, преминах на ново поприще, каза рязко, сега съм електротехник. О, рече Пейдж Сисън, помислих си, че може да имаш някоя работа за мен. Ако е възможно да се уреди, бих искал да намине да прегледам основното ти компютърно оборудване. Особено банките с данни и анализи в маймунския сектор. След известна пауза Пейдж каза, това, може да се уреди. Ако е наистина важно, важно е, увери го Андертън, кога ще ти бъде най-удобно, ами... Изрече пейт с усилие, един ремонтен екип ще идва да види вътрешната телефонна система. Временният комисар иска да внесе подобрения, за да бъде побърза. Може да се прислъмчиш, добре. По кое време? Да речем в 4. Вход Б. Шесто ниво. Ще те посрещна чудесно, съгласи се Андъртън, вече посягайки да затвори. Надявам се да бъдеш още на поста си, когато се появя. Той окачи слушалката и бързо напусна будката. Ник по-късно си пробиваше път през гъстата на валица от хора, тълпящи се в близкия ресторант за бързо хранене. Никой не би могъл да го открие там. Разполагаше с 3 часа и половина свободно време. И то щеше да му се стори много повече. Това се оказа най-дългото чакане в живота му, но най-сетне той се срещна с Пейдж, както се бяха оговорили. Първото нещо, което Пейдж му каза, беше – ти си се побъркал. Защо, подяволите, се върна, няма да е дълго, Андертън започна напрегнато да обикаля маймунския сектор, систематично заключвайки вратите една след друга, не пускай никого да влиза. Не мога да си позволя рискове. Трябваше да се откажеш още докато беше на върха. Пейдж вървеше по диремо, не можейки да си намери място от тревога. Уитлър е вдигнал голяма дъндания. Цялата страна иска кръвта ти. Без да му обръща внимание, Андертън разтвори рязко главната контролна банка на аналитичната апаратура, коя от трите маймунки даде специалния доклад – «Не питай мен, аз се махам от тук», път към вратата – «Пейдж спря за миг», посочи средната фигура и след това изчезна. Вратата се затвори, Андертън остана сам, средната. Той я познаваше добре, недоразвитата, прегърбена фигурка седеше заровена в своите жици и релета от 15 години. Когато Андертън се приближи, тя не вдигна поглед. Очите ѝ бяха изцъклени и празни, тя се взираше в свят, който все още не съществуваше, сяпа за окръжаващата я физическа реалност. Джери беше на 24. Отначало получил диагноза – хидроцефален идиот, но на 6 годинки психотестовете бяха открили таланта му на провидец, погребан под слоевете разложената гън. Той бе изпратен в ръководена от Държавата школа за обучение където латентната му дарба бе развита. Докато стане на 9, тя бе нараснала до толкова, че да бъде полезна. Но все пак, Джери, продължаваше да тъне в безцелния хаос на идиотизма, разтящите му умения бяха погълнали изцяло неговата личност. Приклякайки Андертън се заеда разглобява предпазните щитове, които покриваха ролките магнитна лента, съхранявани в аналитичното устройство. Използвайки схемите, той проследи връзките назад от последния стадий на интегрирания компютър към точката, където се разклоняваше индивидуалното оборудване на «Дери». След минути измъкваше с разтреперени ръце двете половинчасови ленти, наскоро отхвърлени данни, несъвместими с преобладаващите доклади. Като направи справка с кодовата таблица, той избрал твязъка от лентата, съответстващ на неговата карта. Устройството за преглед на записите се намираше наблизо. С затен дъх, Андертън пъхна лентата в него, пусна го и се заслуша. Отнемо само секунда, още от самото начало на доклада ставаше ясно какво се е случило. Той разполагаше с това, което искаше, можеше да прекрати търсенето. Видението на Джери бе изместено по фаза. Поради изменчивата природа на провидството той следваше времева зона, малко по-различна от тази на своите събратя. За него докладът, че Андертън ще извърши убийство, без събитие, което трябваше да се разгледа наравно с всички останали. Това, и реакцията на Андертън, представляваше едно допълнително къща информация. Очевидно докладът на «Джери» обесилваше преобладаващия доклад. След като Андертън бе уведомен, че ще извърши убийство, той щеше да промени своето намерение и нямаше да го направи. Предвиждането на убийството го бе отменило. Предпазният ефект се бе осъществил само чрез получаване на информацията от Андертън. Вече бе създаден нов времеви поток. Но, Джерри, бе загубил при гласуването срещу останалите двама. Третарещ, Андертън пренави лентата и натисна записващата глава. Направи копие на записа на висока скорост, върна оригинала на мястото му и извади дубликата от гнездото. В ръцете му бе доказателството, че картата е невалидна, долна черта остаряла долна черта. Трябваше само да го покаже на Уитуър. Изуми се от собствената си глупост. Без съмнение, Уитуър бе видял доклада и въпреки това бе приел поста на комисар, не бе върнал полицейските отряди. Уитуър не го знамеряваше да отстъпи. Не го интересуваше невинността на Андертан. Тогава какво можеше да направи? Кой друг би се заинтересувал? Проклет глупак, изтърга зад него един глас, обезумил от тревога. Той бързо се завъртя, жена му стоеше в рамката на една от вратите, в полицейската си униформа, и го гледаше с разширени от уплаха очи. Не се притеснявай, каза и той бързо, показвайки ролката магнитна лента, тръгвам си. Лицето й се изкриви и Лиза се втурна яростно към него. Пейдж ми каза, че си тук, но аз не можех да повервам. Не биваше да те пуска. Той просто не разбира какво представляваш и какво представлявам, поинтересува се Андерта неязвително. Преди да отговориш, може би ще е по-добре да прослушаш тази лента. Не искам да я слушам. Искам само да се махнеш от тук. Едоитлор знае, че тук долу има някой. Пейт се опитва да го забави, но тя млъкна и главата и се извъртя в дървено настрани. Вече е тук. Ще проникне вътре с сила. Ти нямаш ли някакво влияние? Бъди мила и очарователна. Тогава той сигурно ще забрави за мен. Лиза го погледна с горчив укор. на покрива има паркиран кораб. Ако искаш да се измъкнеш, гласът изсекне и за миг тя постоя мълчаливо. После каза, аз излитам след около минута. Ако искаш да дойдеш, ще дойда, каза Андертън. Нямаше друг избор. Беше си осигурил лентата, своето доказателство, но не бе планирал никакъв начин за измъкване. Той с готовност забърза подир слабичката фигура на жена си. Когато тя излезе от сектора през страничната врата и пое по снабителния коридор, а тъпчетата и тракаха силно в пустия сумрак, корабът е хубав и бърз, каза му тя през рамо, зареден е за спешни случаи и готов за отлитане. Щях да надзиравам някои от отрядите. Седем седнал зад вулана на високоскоростната полицейска патрулка, Андертън изложи накратко какво съдържаше лентата със специалния доклад. Лиза го изслуша без коментари, с обтегнато и измъчено лице, стиснала нервно длани в скута си. Под кораба опустошените от войната провинциални области се простираха като релефна карта, свободните пространства между градовете бяха усеяни с кратери и нашарени с руините на ферми и малки фабрики, чудя се, каза тя, когато той свърши, колко ли пъти порано се е случвало същото. Специален доклад ли, страшно много пъти, имам предвид единият провидец да излезе от фаза. Да използва докладите на останалите като данни, и да ги обесилва, очите й бяха тъмни и сериозни. Тя добави, може би голяма част от хората в лагерите са като теб, не, заяви твърдо Андертън. Но той също започваше да се чувства неловко от тази мисъл. Аз имах възможността да видя картата, да надникна в доклада. Това промени нещата, но, Лиза размаха изразително ръце, може би всички те ще да реагират по същия начин. Бихме могли да им кажем истината, рискът би бил прекалено голям, отвърна той упорито. Лиза се изсми остро, риск, случайност, несигурност. С нашите провидци, Андертън се съсредоточи върху управлението на бързото корабче, този случай е уникален, повтори той, а сега имаме непосредствен проблем. Можем да размищваме теоретичните аспекти по-късно. Аз трябва да отнесе тази лента на нужните хора. Преди умното ти приятел, че да я унищожи, носиш я на каплан? И още как, Андертън почука по която лежеше на седалката между тях, той ще се заинтересува. Доказателството, че животът му не е в опасност, трябва да е изключително важно за него. Лиза с треперещи ръце извади от чантичката си табакера. И мислиш, че той ще ти помогне, може би, а може би не. Но си заслужава да опитам, как успя да се покриеш толкова бързо, попита Лиза, трудно е да се здобиеш с напълно ефективно прикритие, нужни са само пари, отвърна той уклончиво. Пушики, Лиза размишляваше, вероятно каплан ще те защити, каза тя, много е влиятелен, мислех, че е само един пенсиониран генерал, строго погледнато, да. Но и успя да изрови досието му. Каплан главява необичайна организация, състояща се изключително от военни ветерани. Всъщност това е нещо като клуб със строго ограничено членство. Тук, в Нью-Йорк, те притежават голяма резиденция, три луксозни издания и предплатено време за телевизионни изявления, което им струва едно малко състояние. Какво се опитваш да кажеш – само това. Ти ме убеди, че си невинен. Искам да кажа, очевидно е, че долна черта няма долна черта да извършиш убийство. Но сега трябва да осъзнаеш, че първоначалният доклад, преобладаващия доклад, долна черта не е бил фалшифициран долна черта. Никой не го е подправил. Едуитуър не го е измислил. Няма заговор срещу теб и никога не е имало. Ако приемеш този специален доклад за автентичен, ще трябва да приемеш също така и преобладаващия. Той се съгласи неохотно. Предполагам, ето и Тулър, продължи Лиза, действа напълно добросъвестно. Той наистина вярва, че си потенциален престъпник, и защо не? Той разполага с преобладаващия доклад върху бюрото си, но съответната карта лежи с в твоя джоб. Унищожих я, каза Тихо Андертън. Лиза се наведе настойчиво към него, ето не е движен от никакво желание да ти отнеме работата, каза тя, движи го същото онова желание, което винаги е владяло и теб. Той вярва в предпрестъпност. Той иска системата да продължи да действа. Говори с него и съм убедена, че казва истината, искаш да отнесе тази лента на Уитулър, попита Андертън, ако го направя, той ще я унищожи глупости. Отвърна Лиза, оригиналите са в ръцете му от самото начало. Можеше да ги унищожи по всяко време, ако искаше, така е, призна Андертън, но е много възможно да не е знаел, да бе, не е знаел. Погледни го от тази страна. Ако Каплан получи лентата, полицията ще бъде дискредитирана. Не разбираш ли, това ще докаже, че преобладаващия доклад е бил грешка. Еду е напълно прав. Ти трябва да влезеш в затвора. За да оцелее, предпрестъпност. Мислиш единствено за собствената си безопасност, но помисли за миг за системата, навеждайки се, тя загаси цигарата и затършува изчантичката си за нова, кое означава повече за теб, твоята лична безопасност или съществуването на системата. Моята безопасност, отвърна Андертън без колебание, сигурен ли си, ако системата може да оцелее само чрез затварянето на невинни хора, то заслужава да бъде унищожена. Личната ми безопасност е важна, защото съм човешко същество. И нещо повече, Лиза извади от чантичката си невероятно мъничък пистолет, струва ми се, каза тя, че пръстът ми е на спусъка. Никога не съм използвала такова оръжие преди, но съм склонна да опитам. След пауза Андертън попита, искаш да обърна кораба. Така ли? Да, назад към сградата на полицията». Съжалявам, ако беше способен да поставиш благото на системата над своята собствена егоистична. Спести си опяването, каза и Андертън, ще върна кораба. Но няма да те слушам как защитаваш линия на поведение, чужда на който и да било интелигентен човек. Устните на Лиза се свиха в тънка, безправна линия. Държейки здраво пистолета, тя седеше с лице към него, а очите и внимателно го следяха, докато той извърташе кораба в широка дъга. Няколко незакрепени предмета издрънчаха в задното отделение, когато малкият съд яско се наклони и едното му крило царствено се издигна, за да се насочи право нагоре. И Андертън, и жена му бяха придържани от предпазните метални скоби на седалките им, но това не се отнасяше за третия пътник. Съгълчето на окото си Андертън зърна яско движение. В същото време до него стигна и звукът от дръщенето на едър мъж който внезапно бе загубил равновесие и след миг се блъсна в подсилената стена на кораба. Следващите събития протекоха бързо. Флеминг светкавично се надигна на крака, улюляващ се и бдителен, едната му ръка замахна към пистолета на жената. Андертън беше прекалено изумен, за да извика. Лиза се обърна, видя мъжа и изпища. Флеминг изби пистолета от ръката й и той падна с дрънчене на пода. Сунтейки, Флеминг я отблъсна в страни и взе оръжието, съжалявам, каза той запъхтяно, изправяки се доколкото му бе възможно в ниската кабина. Мислех, че би могла да каже още нещо. Затова изчаках, бил си тук, когато започна Андертън и спря. Беше очевидно, че Флеминг и хората му са го държали под наблюдение. Съществуването на кораба на Лиза е било надлежно отбелязано и докато Лиза е обмисляла дали ще е разумно да му помогне да се измъкне. Флеминг се бе промъкнал в багажното отделение, може би, каза Флеминг, ще е най-добре да ми дадеш унази ролка. Влажните му, непохватни пръсти посегнаха за нея. Правси, си, щеше ще да я растопи на мига. И каплан също ли Попит в цепене но Андертън, все още зашеметен от появяването на мъжа. Каплан работи заедно с Уитлър. Затова името му се появи на петия ред на картата. Не можем да определим кой от тях е действителният шеф. Може би никой, Флеминг захвърли древния пистолет и извади собственото си мощно военно уражие. Постъпи изключително глупаво, като тръгна с тази жена. Казах ти, че тя е в дъното на всичко. Не мога да повярвам. Възпротиви се Андертън, ако тя, ама че си тъп. Този кораб бе подготвен по нареждане на Уитуар. Искаха да те изкарат от сградата, за да не можем да стигнем до теб. Останал сам, без нашата помощ, ти не би имал никакви шансове. Странно изражение премина по ужасеното лице на Лиза, не е вярно, прожепна тя, Уитлър никога не е виждал този кораб. Щях да надзиравам, за малко да успеете, прекъсна я Флеминг безжалостно, ще сме големи късметли, ако някоя полицейска патрулка не ни виси на опешката. Нямах време да проверя, докато говореше, той прикликна точно зад седалката на жената, първо трябва да се отървем от нея. След това ще се наложи да те измъкнем от района. Пей, че е разказал на Луи Тулър за новата ти самоличност и можеш да си сигурен, че вече всички са уведомени. Все още свит. Флеминг сграбчи Лиза. Като подхвърли тежкия си пистолет на Андертън. Той с професионална ловкост изви брадичката и, докато не притисна слепоочието й и към седелката. Лиза задръщи бясно по него. Тънък, ужасен стон се надигна в гърлото и, без да й обръща внимание, Флеминг сключи едлите си ръце около врата й и, и започна неумолимо да стиска, без рани от куршум, Обясни той, дишейки тежко, тя ще падне от кораба. Обикновен инцидент. Такива работи стават непрекъснато, но в този случай вратът и ще бъде прекършен долна черта, предварително долна черта. Изглеждаше странно, че Андертън изчака толкова дълго. Дебелите пръсти на Флеминг вече се бяха впили дълбоко в гледата плът на жената, когато той надигна тежкия пистолет и гостовари върху тила му. Чудовищните дуани се отпуснаха. Главата на Флеминг се олюля и клюмна напред, и мъжът се свече кръстената на кораба. Започна отново да се надига, правейки вяли опити да се съвземе, но Андертън го Цапардоса пак, този път над лявото око. Той падна и замля неподвижно. Борейки се за глътка въздух, Лиза остана за миг свита, тялото и се клатушкаше напред-назад. След това постепенно цветът изби отново на лицето й, можеш ли да поемеш в управлението, попита Андертън настоятелно, като я разтърси, мисля, че да. Почти механично тя посегна към вулана, ще се оправя. Не се тревожи за мен, този пистолет, каза Андертън, ермейски. Но не е от войната. Това е един от хубавите им нови модели. Може и да греша ужасно, но съществува вероятност. Той се прехвърли отзад, където Флеминг лежеше проснат на палубата. Опитвайки се да не докосва главата на мъжа, той разтвори палтото и затършува из джубовете му. След миг държаше в ръцете си пропитие с на Флеминг. Тод Флеминг, според документа му за самоличност, беше майор от армията, прикрепен към вътрешния разузнавателен отдел за военна информация. Сред останалите документи имаше и един, подписан от генерал Леополд Каплан, който удостоверяваше, че Флеминг се намира под специалната закрила на неговата организация – Международната лига на ветераните. Флеминг и хората му бяха действали по заповеди на Каплан. Камионът за хляб и катастрофата бяха умишлено изценирани. Това означаваше, че Каплан преднамерено го е държал извън обсега на полицията. Планът бе влязъл в действие още при първата среща в дома му, когато хората на Каплан го бяха прибрали, докато си стягаше багажа. Зашеметен, той осъзна какво всъщност бе станало. Още тогава те искаха да са сигурни, че ще го заловят преди полицията. От самото начало това е било сложна стратегия, която да попречи на Уитулър да го арестува. Ти казваше истината, каза Андертън на жена си, докато се прехвърляше обратно на седалката, можем ли да се свържем с Уитулър? Тя мълчаливо кимна, посочи към комуникационния възел на таблото и попита, какво? Откри, обади се на Уитулър. Искам да говоря с него възможно най-скоро. Извънредно спешно е, тя с отривисти движения набра номера. Свърза се с вътрешната автоматична система и потърси Главното полицейско управление на Нью Йорк. Върволица от образи на древни полицейски чиновници прелетя пред нея, преди на екрана да се появи манитко копия на лицето на Ето Итуар. Помниш ли ме? Попита Гуандертън. Уитоар, пребледня. Божитко! Какво е станало? Лиза? При нас ли го водиш, очите му внезапно се спряха върху пистолета в ръцете на Андертън, слушай, каза той свирепо, не и причинявай зло. Каквото и да си мислиш, тя няма никаква вина, вече го разбрах, отвърна Андертън, можеш ли да ни пратиш ескорт? Тук виж се нуждаем от защита по обратния път, долна черта, обратния път, долна черта. Уитур се вренчи в него невярващо, ти се връщаш. Предаващ се, да, предавам се, говорики бързо и припрено. Андертън добави, има нещо, което трябва да направиш незабавно. За има имунския сектор, увери се, че никой не може да проникне в него, нито пейч, нито който и да е друг. Долна черта, особено военните долна черта, Каплан, каза миниатюрният образ, какво Каплан, беше тук. Току-що си тръгна, сърцето на Андертън спря да бие. Какво правеше? Събираше данни. Правеше дубликати на докладите на нашите провици, отнасящи се до теб. Твърдеше, че ги иска единствено за своя защита, значи вече са у него, каза Андертън. Прекалено късно е, разтревожен. Уитлър почти изкръща. Какво искаш да кажеш? Какво става? Ще ти обясня. Рече Андертън тягостно, когато се върна в кабинета си. Осем Уитлър го посрещна на покрива на полицейското здание. След като малкото корабче кацна, рояката ескортиращи съдове направиха остър за и отлетяха. Андертън бързо се приближи към русолявия младеж, получи каквото искаше, каза му, можеш да ми штракнеш белезниците и да ме пратиш в затворническия лагер. Но това няма да е достатъчно. Сините очи на Уитуар бяха бледи от несигурност. Боя се, че не разбирам, вината не е моя. Изобщо не трябваше да напускам сградата на полицията. Къде е Уоли Пейдж, вече го задържахме, отвърна Уитуър, няма да ни създава проблеми. Лицето на Андертън беше мрачно, арестувал си го по неправилна причина, каза той, това, че ме пусна в маймунския сектор, не беше престъпление. Но предоставянето на информация на армията е, имал си внедрен армейски шпионин, работещ тук, той се поправи малко тромаво, т.е. аз съм имал. Отмени заповедта за твоето задържане. Сега отрягите търсят каплан, някакъв успех, тръгна си от тук с армейски камион. Проследихме го, но камионът влезе в казармен район. Сега са преградили улицата с голям танк три от времето на войната. Ако го отстраним, това ще означава гражданска война. Бавно, колебливо, Лиза излезе от кораба. Беше все още бледа и разтреперана, а на шията й се образуваше грозна синина. Какво ти се е случило, Попита Уитуар. След това зърна неподвижната фигура на Флемин, просната вътре, обръщайки се с лице към Андертън, той каза, значи най-накрая си престанал да си въобразяваш, че това е някакъв мой заговор. Така е, не мислиш, че аз направи глимаса на отвращение, долна черта кроя планове, долна черта да ти взема работата. Напротив, всички сме виновни в това прегрешение. Аз пък кроя планове да я задържа. Но това тук е нещо различно. И ти не носиш отговорност за него. Защо каза, че е твърде късно да се предадеш? Поинтересува се Уитуър. За Бога ще те сложим в затворническия лагер. Седницата ще мине и Каплан все още ще е жив. Да, той ще е жив, призна Андертън, но може да докаже, че би бил също толкова жив, ако аз се разхождах свободно по улиците. Той разполага с информация, която доказва, че преобладаващият доклад вече е невалиден. Може да унищожи престъпната система, Андертън завърши, и в единия, и в другия случай той печели, а ние губим. Армията ни дискредитира, стратегията им успя, но защо рискува толкова много? Какво всъщност искат, след англо-китайската война армията загуби позиции? Нещата не са такива, каквито бяха в добрите стари времена на АЗФС. Тогава те управляваха всичко, и във военен, и в политически аспект. И извършваха собствена полицейска дейност, като Флеминг, казаки Холиза. след войната западният блок бе демилитаризиран. Офицери като Каплан бяха пенсионирани и освободени. Това не е приятно за никого, Андертън направи гримаса, напълно го разбирам. Той не е единственият, но не можехме да продължим да я караме така. Трябваше да раздай властите. Казваш, че Каплан не спечелил, рече Уитулър, не можем ли да направим нещо, аз няма да го убия. Ние го знаем и той го знае. Вероятно ще се появи, за да ни предложи някаква сделка. Ще продължим да функционираме, но сената ще ореже правата ни. Това не би ти харесало, нали, едва ли? Отвърна на търтено Уитулър, някой ден аз ще управлявам тази агенция. Той се изчерви. Не веднага, разбира се. Изражението на Андъртън бе мрачно, много лошо стана, че ти огласи преобладаващия доклад. Ако беше действал потихо, можехме внимателно да го оттеглим. Но вече всички знаят за него. Сега не можем да потолим нещата. Предполагам, че не, признал Уитлър неловко. Може би аз не съм овладил тази работа толкова добре, колкото си мислех. С времето ще я овладеш. От теб ще излезе добър полицай. Ти вярваш в статуквото. Но се научи да я караш по спокойно, Андертън закрачи напред, ще разуча лентите с данните от преобладаващия доклад. Искам да разбера как точно се е предполагало да убия Каплан, и да върши замислено, това може да ми даде някои идеи. Лентите с данни на провидците, Дона и Майк, се съхраняваха по-отделно. Като избра частта от апаратурата, отговаряща за анализа на Дона, той отвори предпазния щит и измъкна на съдържанието. Както и преди, кодът му показа кои ролки се отнасят до неговия случай и следник миг четящият механизъм вече работеше. Беше приблизително каквото очакваше. Това беше материалът, използван от Джери отмененият времеви поток. В него агентите от военното разузнаване на Каплан похищаваха Андертан, докато се прибира с колата от работа. Отвеждаха го във вилата на Каплан, главен щаб на Международната лига на ветераните. Там даваха на Андертън ултиматум, доброволно да разпусне предпрестъпната система или да се изправи срещу открити военни действия. В този отхвърля времеви поток Андертън, като полицейски комисар, се бе обърнал към Сената за подкрепа. Не беше получил такава, за да избегне гражданска война, Сената бе ратифицирал разпокасването на полицейската система и бе постановил връщане към военните закони, за справяне с извънредното положение. Придружен от корпус фанатични полицаи, Андертън бе открил Каплан и го бе застрелял, заедно с други представители на Лигата на ветераните. Само Каплан бе умлиял, останалите бяха закърпени и превратът бе завършил успешно. Това беше, Дона. Той пренавилентата и мина на материала, предречен от Майк. Той би трябвало да е идентичен. Двамата провици се бяха обединили, за да представят единна картина. Майк започна по същия начин като, Дона, как Андертън узнава за заговора на Каплан срещу полицията. Но нещо не беше наред. Озадачен, той превъртя лентата до началото. Необясни му, но те не съвпадаха. Той отново пусна лентата, слушайки съсредоточено. Докладът на Майк сериозно се различаваше от този на Дона. Час по-късно Андертън приключи с изследването си, прибра лентите и напусна му имунския сектор. Още щом се появи, Луи го попита, какво има. Виждам, че нещо не е наред. Не, отговори бавно Андертън, все още дълбоко замислен, не бих казал, че не е наред. Някакъв звук долетя до ушите му. Той пристъпи към прозореца и надникна навън. Улицата бе претъпкана с народ. По централното плътно се движеха в четири колони униформени войници. Пушки, шлемове, маршируващи войници в своите стари похабени униформи. Носещи скъпоценните вимпели на АЗФС, които плющяха в студения следобеден вятър, армейски митинг, обяви Уитуар мрачно, сгреших. Те няма да търсят сделка с нас. И защо им е, Каплън ще го огласи публично. Андертън не беше изненадан, ще прочете специалния доклад, очевидно. Ще поискат Сенатът да ни разпусне и те да поемат нашите функции. Ще твърдят, че арестуваме невинни хора, нощни полицейски акции и такива неща. Управление чрез терор, предполагаш, че сенатът ще се поддаде. Уитуър се поколеба, не искам да правя предположения, тогава аз ще направя, каза Андертън, той ще се поддаде. Тази работа навън съвпада с онова, което научих в подземието. Ние сме поставени натясно и разполагаме само с една възможност за действие. И трябва да я използваме, независимо дали ни харесва или не. В очите му имаше стоманен блясък. Неспокойно Уитуър попита: И каква е тя? След като ти кажа, ще се чудиш защо сам не си се сетил. Съвсем очевидно е, просто трябва да осъществя доклада, който беше обнародван. Трябва да убия Каплан. Това е единственият начин да им попречим да ни дискредитират. Но, каза удивен Уитуър, Преобладаващият доклад беше обезсилен, мога да го направя, осведоми го Андертън, но ще ми струва скъпо. Запознат ли си с законните, касаещи убийство първа степен, доживотен затвор, най-малко? Вероятно ще можеш да използваш някои връзки, за да го намалиш до заточение. Биха могли да ме изпратят на някоя от колониалните планети, на добрата стара граница, това ли? Предпочиташ, подяволите? Не, каза искрено Андертън. Но ще е по-малката от двете злини. И трябва да бъде направено. Не виждам как можеш да убиеш Каплан. Андертън извади мощния военен пистолет, който му бе дал Флеминг. Ще използвам това. Няма ли да те спрат? Защо да ме спират? Те разполагат със специалния доклад, в който пише, че съм си променил решението. Значи специалният доклад не е верен. Напротив, каза Андертън, съвсем верен е, но аз все пак ще убия Каплан. И екс, никога не беше убивал човек. Дори никога не бе виждал как убиват човек. А беше работил като полицейски комисар в продължение на 30 години. За днешното поколение предумишленото убийство бе отживелица. То просто не се случваше. Полицейска кола го откара на една пресечка от армейския митинг. Там, в сенките на задната седалка той щателно провери пистолета, който бе получил от Флеминг. Изглеждаше Фредд. Всъщност нямаше никакво съмнение в крайния изход. Андертън беше абсолютно сигурен какво ще се случи през следващия половин час. Като сглоби отново пистолета, той отвори вратата на паркираната кола и предпазливо излезе. Никой не му обърна ни най-малко внимание. Кипящите маси народ напираха жадно напред, опитвайки се да се приближат достатъчно, за да могат да чуват. Преобладаваха армейските униформи, а по периметъра на разчистената площ бяха наредени танкове и големи урадия, страховито въоръжение, което все още се произвеждаше. Армията бе издигнала метален подиум, с водещи нагоре към него стълби. Зад подиума висеше огромен флаг на АЗФС, символ на Обединените сили, които се бяха сражавали във войната. По някаква странна прищавка на историята Лигата на ветераните на АЗФС включваше и офицери от противниковата страна. Но генералът си е генерал, а древните различия бяха избледнели през отминалите години. Първият ред – столове бе заед от висшите офицери от командването на АЗФС. Зад тях се намираха младшите офицери. Знамената на полковете трептяха в пъстро многообразие от светове и символи. Всъщност събитието бе приело вид на празнично шествие. На самия подиум седяха на чумерени сановници от лигата на ветераните, всички напрегнати в очакване. По краищата, почти незабележими, стояха няколко полицейски екипа, уж за да пазят ред, всъщност това бяха осведомители, които наблюдаваха. Ако се пазеше някакъв ред, той бе поддържан от армията. След обедният вятър разнасяше глухия ропот на плътно човешко множество. Докато Андертън си пробиваше път през гъстата тълпа, той бе обсебен от нейния дух. Нетърпеливо чувство на очакване скуваваше всички. Изглежда хората усещаха, че се задава нещо зрелищно. Андертън смъка си проправи път през редовете от столове към гъстата група армейски служители в края на трибуната. Каплан беше сред тях, но сега той бе генерал Каплан. Жилетката, златният джобен часовник, бастунчето, консервативният дълови костюм. Всичко бе изчезнало. За този случай Каплан бе извадил от нафтали на старата си униформа. Стоеше изпънат и внушителен, за от бившия си генералски щаб. Носеше нашивките на своя пост, медалите си, бутушите си, късата декоративна сабя и фуражката си. Изумително, колко променен можеше да бъде един плешив мъж от могъщата власт на офицерската фуражка. Забелязвайки Андертън, генерал Каплан се откъсна от групата и закрачи към мястото, където стоеше по младият мъж. Изражението на слабото му, живо лице показваше, че невероятно се радва да види полицейския комисар, ама че изненада, рече той на Андертън, протягайки малката си дуан, облечена в сива ръкавица, бях останал в впечатлението, че си задържан от временния комисар, все още съм на свобода». Отвърна кратко Андертън, докато се здрависваше, в края на краищата, уитуър разполага със същата тази лента, той кимна към пакета, който Каплан стискаше в стоманените си пръсти и срещна уверено погледа му. Въпреки нервността си, Каплан бе в добро настроение. Това е голям ден за армията. Сподели той, ще се зарадваш да чуеш, че смятам да оглася публично всички подробности около лъжливото обвинение, повдигнато срещу теб. Чудесно! Отвърна Андертън спокойно. Ще стане ясно, че си бил обвинен несправедливо. Генерал Каплан се опитваше да разбере какво знае Андертън. Флейминг успя ли да те запознае с ситуацията? До известна степен. Отговори Андертън. Само специалният доклад ли ще прочетеш? Или държиш там още нещо, ще го сравня с преобладаващия доклад. Генерал Каплан даде знак на един адютант и взе от него кожен куфарче. Всичко е тук, всички доказателства, от които се нуждаем. Каза той, нямаш нищо против да послужиш за пример, нали? Твоят случай символизира несправедливия арест на безброй хора, генерал Капън отсечено поглед на часовника си, трябва да започвам. Ще се качиш ли с мен на трибуната, защо? Хладно, но все пак с нещо като подтисната страст, генерал Каплан каза, за да могат да видят живото доказателство. Ти и аз заедно, убиецът и неговата жертва. Стоящия един до друг, разобличаващи цялата зловеща измама, прилагана от полицията, с удоволствие, съгласи се Андертън, какво чекаме. До някъде смутен, генерал Каплан се отправи към трибуната. Отново хвърли един неспокоен поглед към Андертън, като явно се чудеше защо се е появил и какво всъщност знае. Несигурността му наразна, когато Андертън с готовност се изкачи по стълбите на трибуната и се настани на един стол непосредствено до подиума на говорителя, напълно наясно ли си какво смятам да кажа, попита генерал Каплан. разобличаването ще има огромен отзвук. То може да накара сената да преразгледа изцяло валидността на предпрестъпната система, разбирам, отговори Андертън с кръстени ръце, давай. Тишина се спусна на тълпата. Но хората се размърдаха жадно и неспокойно, когато генерал Каплан взе куфарчето и започна да подрежда материалите пред себе си. Мъжът, седящ тук до мен, започна той с ясен, отсечен глас, е познат на всички ви. Може би сте изненадани да го видите, тъй като доскоро той бе определен от полицията като опасен убиец. Очите на тълпата се насочиха към Андертън. Хората аучно се взираха в единствения потенциален убиец. Когато някога са имали възможността да зърнат отблизо, но през последните няколко часа, продължи генерал Каплан, полицейската заповед за арестуването му бе отменена. Защото бившият комисар Андертън се предаде доброволно ли? Не, това не е съвсем вярно. Той ги тук, не се е предал, но полицията вече не се интересува от него. Джон Алисън Андертън не е виновен за никакво престъпление в миналото, настоящето или бъдещето. Обвиненията срещу него бяха очевидни лъжи, сатанински измислици на една порочна наказателна система, основана върху фалшиви постулати, огромна, безлична машина за унищожение, маткаща животите на мъже и жени. Запленена, тълпата местеше погледи от Каплан към Всички бяха запознати в общи линии с случая. Много хора са били арестувани и затворени благодарение на така наречения предпазен модел на служба, предпрестъпност. Продължи генерал Каплан, а гласът му набираше чувство и сила, обвинени не за нещо, което са направили, долна черта, а за нещо, което ще направят долна черта. Уверяваха ни, че тези хора, ако останат на свобода, в някой бъдещ момент ще извършат престъпления. Но не може да съществува сигурно познание за бъдещето. Веднага щом бъде получена провицката информация, долна черта тя сама се обесила долна черта. Твърдението че този човек ще извърши престъпление в бъдещето, е парадоксално. Самото притежаване на тази информация я прави невярна. Във всички случаи без изключение докладът на тримата полицейски провици е правил собствените им данни невалидни. Дори да не бяха извършвани арести, пък нямаше да има престъпление. Андертън слушаше лениво, почти без да чува думите. Тълпата обаче попиваше всичко с жив интерес. Сега генерал Каплан излагаше резюме на специалния доклад. Обясни какво представлява и как се е получил. Андертън измъкна от джоба на палто пистолета и го постави в скута си. Каплън вече оставяше настрани специалния доклад. Провицкия материал, получен от Джери. Тънките му костеливи пръсти посегнаха за резюмето първо на Дона, а после на Майк. А това е оригиналният преобладаващ доклад. Обясни той, твърдението на първите двама провици, че Андертън ще извърши убийство. Материалът, който автоматично бе обезсилен. Ще ви го прочета, той извади с замах своите очила без рамки, нагласи ги върху носа си и започна бавно да чете. На лицето му се появи странно изражение. Каплан спря, зайтна и после внезапно млъкна. Листовете се изплъзнаха от ръцете му. Като притиснато въгъла животно той се завъртя, присви се и хлопна да бяга. За миг изкривеното му лице се мерна пред Андъртън. Вече станал, Андъртън надигна пистолета, пристъпи бързо напред и стреля. Заплетен в редиците крака, протегнати от изпълващите трибуната столове, Каплан нададе да един единствен тънъп на агония и ужас. Залит на и рухна надолу от трибуната като простреляна птица, размахвайки ръце, преди да се стовари на земята. Андертън пристъпи към перилото, но всичко вече бе свършило. Каплан бе мъртъв, както твърдеше преобладаващия доклад. Мършавият му граден кош се бе превърнал в тъмнадинища дупка, от която се ронеше пепел, докато тялото лежеше, потръпвайки. Обхванат от гадене, Андертън се извърна и закрачи бързо между надигащите се фигури на зашеметени армейски офицери. Пистолетът, който все още стискаше, гарантираше, че няма да му се предкат. Той скочи от трибуната и се вляза в хаотичната маса хора в подножието ѝ, поразени, ужасени, те се блъскаха да видят какво е станало. Инцидентът, случил се пред очите им, беше непонятен. Щеше да отнеме време, докато разбирането замести слепия ужас. На излизане от тълпата Андертън без пряно го полицаи, имаш късмет, че се измъкна, прошепна му един от тях, докато колата пълзеше внимателно напред, предполагам, че е така. Отвърна отнесено Андертън. Той се облегна и опита да се успокои. Беше замаян и бур тресеше. После рязко се наведе напред и започна бурно да повръща. Бедният човек промърмори съчувствено един от полицаите. През мъглата от страдание и гадене Андертън не разбра дали има предвид Каплан или него. Четирима плещести полицаи помогнаха на Лиза и Джон Андертън да съберат багажа и да натоварят имуществото си. За 50 години бившият полицейски комисар бе натрупал огромно количество материални блага. Мрачен и замислен, той стоеше и наблюдаваше процесията от сандъци, отправящи се към чакащите камиони. С камионите щяха да отидат директно на космодрума, а оттам на кентава е с междусистемен транспортен кораб. Дълго пътуване за стар човек. Но на него нямаше да му се налага да се връща. Предпоследният съндък е готов, обяви Лиза, погълната изцяло от работата. В полове и спортни панталони тя обикаляше из голите стаи, правейки последна проверка. Предполагам, че няма да можем да използваме тези нови атронически уреди. На Кендесет още използват електричество. Надявам се, че това не те тревожи прекалено, каза Андертън. Ще свикнем. Отвърна Лиза и го дари събегвала усмивка, нали? Надявам се, значи си сигурна, че няма да съжаляваш. Ако мислех, че няма да съжалявам, увери го Лиза, а сега защо не ми помогнеш с този съндък? Тъкмо, когато се качваха на водещия камион, се и Луитлър с патрулна кола. Той изскочи и забърза към тях, а лицето му изглеждаше странно измъчено, преди да тръгнете, каза младежът на Андертън, трябва да ми разясните ситуацията с провидците. Получавам запитвание от сената, искат да разберат дали средният доклад, отклонението, е бил грешка, или нещо друго, той сконфузено завърши, все още не мога да го обясня. Специалният доклад беше грешен, нали? Кой е специален доклад? Попита развеселено Андертън. Уитуар премигна, долна черта това долна черта било значи. Трябваше да се сетя, настанявайки се в кабината на камиона, Андертън извади лулата си и насипава третючун. Поднесе към нея в пламъчето на запалката на Лиза и запуши. Лиза се бе върнала в къщата, за да се увери, че не са пропуснали нищо съществено, имаше три специални доклада, каза той на Уитуър, наслаждавайки се на объркването на младежа. Някой ден Уитуър щеше да се научи да не се хвърля в ситуации, които не разбира напълно. Андертън изпитваше неподправено удовлетворение, макар да бе стар и похабен, той беше единственият човек. Уловил същността на проблема, трите доклада бяха последователни, обясни той, първият беше – Дона. В този времеви поток, Каплън ми разказваше за заговора и аз го убивах. Джери, бе леко изместен напред по фаза от – Дона, използваше нейния доклад като данни. Той отчиташе факта, че аз знам за доклада. В този втори времеви поток единственото, което исках, бе да си запазя работата. Не каплан беше човекът, когато ми се щеше да убия. Интересувах се само от собствения си пост и живота си, а «Майк» е бил третият доклад, който е бил направен долна черта след долна черта специалния доклад, уитуър се поправи, т.е. бил е последен, да «Майк» беше последният от трите. След като знаех за първия доклад, аз реших да долна черта не долна черта убивам каплан. Това бе отразено във втория доклад. Но изправен срещу долна черта този долна черта доклад, аз отново промених решението си. Вторият доклад, втората ситуация беше тази, която каплан искаше да създаде. В интерес на полицията беше да се възстанови първата ситуация. А по това време аз вече мисля за полицията. Бях разбрал какво прави каплан. Третият доклад обезсили втория, също както вторият бе обезсилил първия. Това ни върна отново на изходна позиция. Лиза се появи за задъхана, да вървим, вече приключихме с всичко тук, гъвкава и подвижна, тя се покатери по металните стъпала на камиона и се мушна между съпруга си и шофьора. Последният покорно запали двигателя и другите го последваха. Всеки доклад беше различен, завърши и всеки беше уникален. Но два от тя се впадаха в едно отношение. Оставен на свобода, долна черта аз в тях да убия каплан долна черта. Това създаде иллюзията за преобладаващ доклад. Всъщност той беше само това – иллюзия. Дона и Майк предвидиха едно и също събитие, но в два напълно различни времеви потока, при напълно различни обстоятелства. Дона и Джери, така нареченият специален доклад и половината от преобладаващия доклад, грешаха. От тримата единствено – Майк беше прав, тъй като след неговия доклад нямаше друг, който да го обесили. Това е всичко. Уитоър тревожно закрачи покрай камиона, гладкото му русоляво лице бе набраздано от грижи. Ще се случи ли отново? Дали не трябва да преразгледаме методите си на работа? Може да се случи само при едно единствено условие, каза Андертън. Моят случай беше уникален, защото аз имах достъп до данните. Долна черта възможно е долна черта да се случи отново, но само на следващия полицейски комисар така че бъди наш трек, той се ухили за миг, изпитвайки неймалко удоволствие от обтегнатата физиономия на Уитуа. До него червените устни на Лиза трепнаха леко и ръката ѝ се протегна, за да се отпусне върху неговата. Отваря си очите, каза Андертън на младия човек, може да ти се случи по всяко време. Доларите еднакво 16200 източник, Моята библиотека, Ачпи, Каи info, Инфо, тъкст, 16 200 оригинален източник. Ачпи Solaris 209 в райощия Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайтът